Kejsarens nya kläder För många år sedan fanns en kejsare som älskade vackra nya kläder. Han slösade bort nästan alla sina pengar på att bli så fint klädd som möjligt. Han brydde sig inte dugg om sådant som sina soldater eller teaterbesök eller ridturer i parken om han inte fick visa upp sig i sina nya kläder samtidigt. Han bytte kläder minst en gång i timmen på dagarna. Och på samma sätt som man brukar säga om en kung att han sitter i rådet kunde man om den här kejsaren säga han är i garderoben. I den stora staden där kejsaren bodde var det full fart. Nya besökare kom in varje dag. Och en dag kom där ett par bedragare. Två riktiga skojare. De låtsades att de var vävare och kunde väva de mest underbara tyger man kunde tänka sig. Inte nog med att färgerna och mönstren var sagolika. Av deras tyger kunde man sy kläder som var helt fantastiska. Bedragarna sa att kläderna blev helt osynliga för de människor som inte passade för sitt arbete eller för de som var mer än lovligt dumma. Det där låter utmärkt, tänkte kejsaren. Om jag sätter på mig sådana kläder så märker jag ju genast vilka som inte duger till sitt jobb och jag kan skilja ut de dumma från de kloka. Sådana kläder måste jag ha. Kejsaren lät bedragarna få en stor summa pengar och de satte genast upp två vävstolar. De krävde att få det finaste silke och massor av guldtråd men använde ingenting utan gömde all till sig själva. Sedan satt de där och låtsades väva i de tomma vävstolarna till långt in på nätterna. Undras hur det går med tygerna, tänkte kejsaren. Han hade börjat bli lite orolig. De som är dumma eller inte passar för sitt arbete kan inte se kläderna, tänkte han. Inte för att han var rädd för egen del- Men kanske var det ändå bäst att låta någon annan ta sig en titt på vad vävarna hade gjort först. Någon som han visste var duglig och klok. Jag skickar min äldste och klokaste minister till vävarna, tänkte kejsaren. Han sköter sitt jobb perfekt. Han om någon kan tala om hur tygerna ser ut. Den gamle ministern steg in i bedragarnas rum där de satt och arbetade i de tomma vävstolarna. Men vad i all världen tänkte ministern förfärat. Jag ser ju inget. Men han sa ingenting. Bedragarna bad honom komma närmare och beundra det vackra mönstret och de underbara färgerna. De pekade på den tomma vävstolen och ministern stirrade på den men kunde inte se något, för där fanns inget att se. Vad ska jag göra? tänkte ministern förtvivlat. Är jag dum? Passar jag inte som minister? Jag kan inte säga dem sanningen. Så vad tycker ministern? frågade bedragarna. Är tyget till belåtenhet? – Oh ja, sa ministern. – Underbart. Jag ska hälsa kejsaren att jag är väldigt nöjd. – Det var roligt att höra, sa bedragarna och fortsatte att tala om de olika färgerna och mönstren på tygerna. Ministern hörde noga på. Och när han kom tillbaka till kejsaren berättade han vad han själv hade hört. Nu krävde bedragarna mera pengar och mer silke och tråd. Som förut tog de hand om allt själva och fortsatte att arbeta i de tomma vävstolarna. Snart sände kejsaren en annan minister för att se om kläderna var färdiga. Ministern såg samma sak som den första hade gjort. Han tittade och tittade, men eftersom vävstolarna var tomma såg han ingenting. Är det inte ett vackert stycke tyg, sa skojarna och visade och förklarade. Jag är inte dum, tänkte ministern. Så då är det min ministerpost som jag inte passar för. Det får ingen veta. Och så berömde han kläderna han inte såg, och berättade hur nöjd han var med de vackra färgerna och mönstren. Det är verkligen förtjusande, sa han till kejsaren. Alla människor i staden talade nu om de dyrbara kläderna. Kejsaren fick lust att själv ta sig en titt på dem. Tillsammans med några noggrant utvalda män begav han sig till de listiga bedragarna som satt vid sina tomma vävstolar och vävde så svetten lackade. De två ministrarna som hade varit där förut vände sig till kejsaren. Är de inte fantastiska? Vilka färger, vilka mönster... Och så pekade de på tygerna som de trodde att alla andra kunde se. Vad är nu detta? tänkte kejsaren. Jag kan ju inte se något tyg alls. Det är förfärligt. Är jag dum? Passar jag inte som kejsare? Det här var det värsta som kunde hända mig. – Utsökt vackert, sa kejsaren. – Det har verkligen mitt gillande. Och så nickade han belåtet och stirrade på den tomma vävstolen. Hela hans följe gjorde detsamma, och precis som alla andra såg de ingenting alls. Och precis som kejsaren sa alla... Ja, utsökt, vackert. De föreslog att kejsaren skulle ta de nya kläderna på sig vid den stora paraden som snart skulle äga rum. Det är verkligen storartat, otroligt enastående, lät det från allihop. Och alla var så nöjda och förtjusta. Kejsaren befallde att de två bedragarna skulle utnämnas till riddare av den gyllene vävstolen och få var sin medalj att bära på bröstet. Natten innan den stora paraden satt bedragarna uppe och arbetade med mer än 16 ljus tända. Alla kunde se hur brott de hade för att bli klara med kejsarens nya kläder. De låtsades flytta tyget från vävstolen och klippte i luften med stora saxar och sydde med nålar utan tråd. Till slut sa de att allting var klart. Kejsaren kom dit med sina fina kavaljerer och bedragarna lyfte armarna i luften som om de visade någonting och sa Se här på byxorna, här är rocken. Här är släpet och höll på så en lång stund. Lätt som spindelväv känns som om man inget hade på sig och det är det som är poängen, fortsatte de. Visst, sa hovfolket som inte såg någonting, för det fanns inget att se. Om nu ers majestet behagar ta av sig sina kläder, sa bedragarna, Så ska vi klä, ers majestet, i de nya här borta vid spegeln. Kejsaren tog av sig allting och de två skojarna låtsade sätta på honom alla de nya plaggen. Det ena efter det andra. Kejsaren kromade sig stolt framför spegeln och vände och vred på kroppen. Så väl de passar, ers majestet, Det är otroligt, sa alla. Vilka mönster! Vilka färger! Nu står man där ute och väntar med tronhimmeln som ska bäras över ers majestet under paraden, sa överceremonimästaren. Jag är klar, sa kejsaren. Visst sitter det bra! Fortsatte han och vände sig ännu en gång framför spegeln med beundrande blick på all ståt som inte fanns. Hovmännen fumlade nere vid marken och låtsades ta tag i släpet och lyfta upp det. Där stod de sedan med armarna sträckta rätt ut i luften. Ingen vågade erkänna att han inte såg någonting. Nu gick kejsaren där i paraden under sin tronhimmel och alla människor på gatan och i fönstren sa Kors! Så stiligt! Så makalöst fint! Se hur väl de nya kläderna passar vår käre kejsare! Alla skämdes för att de inget såg. Ingen ville verka dum eller oduglig. Aldrig för hade kejsarens nya kläder gjort en sådan succé. Men han har ju ingenting på sig, hördes plötsligt ett litet barn ropa. Herregud, hör den oskyldigas röst, sa barnets pappa. Och så började man viska till varandra och snart visste alla vad barnet hade sagt. Men han har ju ingenting på sig, hördes till sist hela folkmassan ropa. Kejsaren rös av obehag, för han kände på sig att de hade rätt. Men han tänkte också, nu måste jag hålla god min tills paraden är över. Och så gick han vidare, ännu stoltare än förut. Och efter kejsaren kom hovmännen bärande på ett släp som inte fanns.